Txurroak egiteko makina. Ikusian duzu ze makina ekarri duten. Berria? Bai, eta nolakoa. Aldageletan komentatu dute lana azkar egiten duela eta hemen jendea soberan egonen garela, eh? Bai zera, hemen lana denontza dago, ez ta? Da? Eta non dago ba makina berri hori? Antxe, tira, gozen ikustera. Bai handia, ez da? Bai, lengua baino handiagoa eta gauza gehiago egiten dituena. Uau, zer egiten du ba? Ba, txurroak egiteko orea edo masa. Masari forma eman, ha, maztu eta azkenik kaxa batean sartzen du. Jesus, Jesus, Hauda, hau dau aurrerakuntza Eta guk zein behar du orain. Ez dakit, ez dakit, agian lan bilatzen hasi, eh? Beno, bagoazen, ezkara behar baino lehen kezkatzen hasiko.